Od 15. stoljeća tijekom više od stotinu godina Japanom će bijesniti građanski ratovi. Plemići su bespoštedno ratovali jedni protiv drugih, stvarali su se savezi i razvrgavali se prvom povoljnom prilikom. Zavjera i ubojstva plemića bila su česta pojava. Gradovi i sela bili su pustošeni. Zemljom su lutali ljudi koji su izgubili imanja i obitelji u tim ratovima. Stvorene su čitave bande razbojnika, a pojavile su se i posebne skupine pljačkaša, koje su posle bitaka tijela poginuli skidale oklop, oružje i dragocjenosti. To stogodišnje razdoblje okončat će tri čovjeka. Oda Nobunaga, to je Tomi Hideyoshi i Tokugawa i Ejasu. Dobri akademik, Vladimir Devide. To je situacija koja je trajala zapravo stoljećima. Japan se ujedinio u više manje jednu zemlju, zahvaljujući trojici vrlo sposobnih vojskovođa, to je bio Oda Nobunaga, to je Tomi Hideyoshi i Tokugawa Ieyasu. To je Tokugawa je onda bio osnivač one recimo tako dinastije Šoguna, Tokugawa Šoguna, koji su vladali Japanom tam negdje od sredine 17. do potkre 19. stoljeća. Za to vrijeme kad je Japan jedan put bio ujedinjen, među ostalim samoraji su postali neka vrsta nepotrebne kaste, nije više bilo tih klanskih ratova, koji su prije toga stoljećima u Japanu vladali, tako da je stvarna vlast zapravo sve više prilazila na građanstvo. Trgovci, liječnici, obrtnici, oni su postali financijski najjači, a time naravno indirektno i politički, iako je teoretski po onom sistemu kasta koji je još uvijek vlada Recimo, seljacki stalež bio daleko iznad trgovaca. Sva trojica, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi i Tokugawa i Jasu, živjeli su u isto vrijeme. Često su ratovali jedan protiv drugog i nasljeđivali su jedan drugoga na mjestu najmoćnijeg čovjeka u Japanu. Tek je treći od njih, Tokugawa i Yasu, postao jedini gospodar Japana i tako okončao razdoblje kaosa. Oda Nobunaga bio je plemić i smatrali su ga naglim, nestrpljivim i surovim. To je otome Hideyoshi bio je seljak koji je dio života proveo kao razbojnik. On je imao umjereniju narav od Nobunage. Bio je lukav i promišljen. Treći i one koji se uzdigao do jedinog gospodara u Japanu, Tokugawa je jasu, bio je također plemić. U Japanu čak postoji priča o njihovim karakterima. Netko je jednom pre tu trojicu Donio Kavez, sa slavujem koji je njih dio pjevati. Oda Nobunaga je rekao ako neće pjevati, ubite ga. Da ga navedemo da zapjeva, predložio je Toyotomi Hideyoshi. Pričekajmo dok ne zapjeva, rekao je Tokugawa i jasu. Oda Nobunaga je izvršio samoubojstvo ne želeći pasti u ruke neprijateljima. To je Tomihi da još i umraju krevetu od bolesti. A Tokugawa je Ejasu je pobrao plodove njihovog grada i postao jedini gospodar Japana. Naravno, taj put nije bio lagan. Godine 1600. -te, kod Sekigahare sukobilo se 160 000 ratnika u najvećoj bici na japanskom tlu. Dva tabora. Zapadni pod vodstvom Ishide, Mitsunarija i istočni pod vodstvom Tokugave i Ejasua sukobili su se kod Sekigahare, kako bi odlučili tko će vladati Japanom. U ranu jutro, 21. listopada, počela je bitka. I dok su se vojske borile, dvojica vojskovođa gledali su prema planini Matsuo, koja je dominirala nad Sekigaharom, na koje se smijestio Kobayakawa Hideaki sa svojih 16.000 vojnika. Tokugawa je znao da Kobajakava namjerava izdati Ishido, ali u tadašnjem Japanu razdiranom ratovima između ratnih vođa to nije puno značilo. Bitka je trajala već nekoliko sati i nijedna strana nije ostvarila prednost na bojištu, a Kobajakavinih 16 tisuća vojnika nije silazilo s planine. Tada je Tokugawa izgubio strpljenje. Zapovjedio je da se na Kobajakavine ljude otvori vatra i to je upalilo. Hobajakava se sa svojim vojnicima obrušio na Išidine trupe i Tokugava je pobjedio u bitci kod Sekigahare i postao jedini gospodar Japana. Navodno je poslije te bitke Tokugavi doneseno četrdesetak tisuća odsječenih glava neprijateljskih vojnika. Bitka kod Sekigahare označit će i promjenu u životu samuraja, ratnika koji su služili svojim gospodarima u brojnim ratovima koji su potresali Japan. Oni su se razvili dok je Vojska, dakle ovi vojni guvernjeri Šoguni, dok su vladali Japanom, a onda su u pojedinim pokrajinama bili takozvani daimioji, kao neki visoki feudalci koji su se brinuli za red, recimo, u tom području, imali i velike ovlasti, ali i velike odgovornosti, tako da kasnije, kad je došlo do onog Tokugava razdoblja, oni su smisili jedan vrlo ingeniozni, mogli bi se reći, malo podli plan kako će te daimioje držati u šahu. Pa su ti daimioji morali njihovu poredicu žene i djeca uvijek dio godine provoditi odjeljeni od njih u Edu, tadašnje ime za za Tokio gdje je bilo sjedište Tokugawa Shoguna tako da se ne bi ti i nekoliko njih složili i pobunili protiv cara. Ovako uvijek taoci su bili tamo koji su to sprečavali. I to čak je imalo neke možda zanimljive urbanističke posljedice što čovjek prvima ne bi očekivao. Nema, ako gledate Tokio, još i danas ima neki vrlo na prvi pogled smušeni raspored ulica. Dakle, nisu te ulice da bi bile kao recimo u Kiotu i Nari, kao jedan, kako bi mi matemača rekli, pravokutni koordinatni sistem govorimo street jarenija, ne, mislim oko niti polagni da se sve ulice stječu prema centru, nego su to nekakve spirale koji idu prema centru. I to još i sada nakon tih stotina godina kad se puno toga srušilo i drugačije, drugačije sagradilo, još uvijek se vide neki ostaci toga, a ideja toga je bila opet to da se Šoguna sačuva od eventualnih pobuna i napada tih dajmija jer da oni mogu direktno ići prema šogunatu bilo biti opasno, a kad su po nekim spiralama se morali približavati bilo ih je lakše ako treba pomlatiti usput. Jedan od najglasovitijih samuraja u povijesti Japana bio je Miyamoto Musashi. U dobi od 13 godina povjedio je u dvoboju iz toga razdoblja postoji jedan njegov portret koji ga prikazuje kao dječaka obraslog dlakama, s bujnom kosom, krupnim očima i velikim nosom. Bio je za ono vrijeme visok i krupan. Nije brijao kosu na tjemenu kao i drugi samuraji, već je puštao da raste. Kosu je navodno šišao tek u starosti. Sama njegova pojava kod protivnika izazivala strah. Još je veći strah izazivala njegova mačevalačka vještina. Musaši je bio lijevak i to je predstavljalo dodatno upasnost za njegove protivnike, jer se mačevalačka vještina u pravilu uči pod pretpostavkom da se protivnik služi desnom rukom. Uz to ljevaci se lakše nauče služiti desnom rukom, i tako je Musaši bio prvi samuraj koji se borio s dva mača. Od toku gavinog razdoblja nošenje dva mača bit će zaštitni znak samuraja. Ali samurajev put nije bio obilježen samo vještinom mačevanja. Da bi netko bio samuraj, bilo bi potrebno puno više. O tome piše sam Mijamoto Musashi u svojoj knjizi Pet prstenova. Trudi se da do istine dođeš široko otvorenog srca. Čuvaj se da ne budeš napet, ali i da ti misli više ne odlutaju. Budi uvijek usredotočen na ono što je najvažnije. Ne dopusti mislima da se kolebaju. Umiri svoje misli, ali istovremeno Zadrži jasnoću u njima Uvijek budi pokretljiv i prilagodljiv Budi slobodnog i otvorenog duha Budi usredotočen čak i kad se tijelo odmara Čak i kad si u pokretu Kad se brzo krećeš Budi miran i smirenog uma Ne dopusti da ti um poremeti ravnotežu tijela Niti tijelo ravnotežu uma Pažnju obrati na vlastiti um Na tijelo zaboravi Neka um prima sve spoznaje i neka ti ne bude zauzet sitnicama. Ljudi niski rastom moraju znati kako izgleda biti visok, kao što i visoki rastom moraju znati kako izgleda biti nizak. I visoki i niski trebaju biti iskreni i otvorena srca i da ne dopuste da ih smete svijesto vlastitoj veličini. Proširi svoja znanja i poznaj pravdu i nepravdu u svijetu. Znaj što je dobro, a što zlo. Upoznaj puteve različitih umjetnosti i vještina. Kad dođeš u stanje u kome te ljudi više ne mogu obmanuti, prvi put ćeš shvatiti suštinu mudrosti vojne doktrine. Uz to, samuraji su imali čvrst kodeks po kojem su se morali ponašati. Samuraj je morao biti pažljiv s riječima, mogao je služiti samo jednog gospodara, a s gospodarevom smrću često bi završavao i život samuraja. Taj kodeks taj se zvao Bushido, dakle to bi od prilike moglo se prevesti životni put ratnika, Etika, etički propisi kako se ratnik treba ponašati. To je bilo vrlo strogo i u izvesnom smislu vrlo uzvišeno, naravno uzeši u obzir njihova mjerila etike šta je, dobro i na čemu treba inzistirati i na čemu ne. Bilo je u tomu i za naše pojmove, barem danas, nekih paradoksalnih stvari, da je samoraj mogao nekažnjeno jednog jadnika besklasnoga na cesti odrubiti mu glavu čisto tako da isproba jel mu dobar mač. To je nešto što nam se ispunjava sa jezom i hororom. Međutim, u onom njihovom čitavom sustavu hijerarhije vrijednosti, to se nije doživljavalo kao nekakvi strašni zločin. Jer s druge strane su oni imali vrlo stroge propise kojih su se morali držati i u obvezi prema svojem feudalnom gospodaru i uopće po načinu života, jedan od najpoznatijih drama japanskih Čušingora, isto od onoga Čikremac Monzaimona, tamo se opisuje vjernost, tako vjernost vjernost četrdeset morice samora. Ukratko, radi se o tom da je gospodar komu su ti samore služili, uvredio jednog drugog samora i zbog toga bio osuđen da je mogao počiniti sepuku ono što se kod nas kaže harakiri, što je za japanske pomoje jako vulgarne što niko tamo neće tako zvati. No i sad, kak je ovaj njihov gospodar morao tako završiti svoj život samoubojstvom, oni su se zavjetovali da će ga osvetiti. I godinama su se pripravljali na to da organiziraju napad na onog feudalca zbog koga je ovaj to bio prisiljen, učiniti i ubili su ga a onda budući da je to bilo u suprotnosti sa zakonom, svih 47. samora morali su svi kompletno, kolektivno počiniti samobojstvo. Još danas imate u Japanu groblje gdje su njihovi spomenici. Oni su se, dakle grešili u jedan formalni propis i to su morali platiti životom. Međutim, po općem svačanju etike i lojalnosti, oni su zapravo u narodu Svačeni kao heroji koji su dali svoj život da bi osvetili svoja gospodara, što je bio jedan od vronskih principa lojalnost. Ima čak istinitih doživljaja gdje su recimo neki takvi samorej, da bi dokazali lojalnost svojim gospodaru, podmetnuli svoje dijete na mjesto gdje su znali da će biti pokušaj ubojstva djetata njihovih gospodara. I to se isto nije smatralo kao nešto strašno da čovjek svoje dijete žrtvuje za dijete jednog drugog čovjeka. Međutim po onim kriterijima, u onom gledanju, to je bilo kao visoko moralni čin. U Japanu su samuraji u svojim najboljim vremenima činili manje od 10% stanovništva. Ostatak stanovništva bio je podijeljen u preostale tri kaste, seljake, trgovce i obrtnike. Po tim kastama Miyamoto Musashi piše. Ima četiri načina na koja čovjek može zaraditi za život. Da bude ratnik, seljak, obrtnik ili trgovac. Prvi put je put seljak. Upotrebljavajući razne alatke, Seljak proizvodi za život boreći se s hirovima četiri godišnja doba. To je put seljaka. Drugi put je put trgovca. Čovjek koji, na primjer, pravi sake, kupuje različite sastojke. Od njih pravi piće i prodaje ga uz dobru zaradu. Treći put je put ratnika. Ratnik, u skladu sa svojim ciljevima, posjeduje različito oružje. Poznaje mu osobina i znaga dobro upotrijebiti. Ako ratnik potpuno ne ovlada upotrebom različitog oružja i ne bude posebno vještu jednom, to će biti dokaz njegove površnosti. Takav je put ratnika. Četvrti put je put obrtnika. Da bi živio, drvodjelja mora posjedovati različite alatke i svaku od njih da zna vješto upotrijebiti. On mora pažljivo mjeriti i crtati planove i svoj posao raditi kako treba. Tako on zarađuje za život. Nakon što je Tokugawa i jasu postao jedini gospodar Japana, počeo je ustrojavati Japan tako da se više niti jedan lokalni ratni vođa i zemljoposljednik ne može s drugim ratnim vođama urotiti ili pobuniti protiv njega. Ista je sudbina snašla i samuraje. I dalje su mogli nositi dva mača kao znak svog položaja u društvu, ali su morali službu potražiti negdje drugdje. Veliki broj plemičkih kuća uništen je u ratu s Tokugavom. A onima koje su preostale nakon bitke kod Gahare Tokugawa je oduzeo dio zemlje i opteretio ih velikim porezima, tako da više nisu mogle držati veliki broj samuraja. Mnogi su postali činovnici, neki su se okušali u trgovini. Usto od samuraja se očekivalo da bude savršeni džentlmen koji bi mogao biti primjer vrline nižim klasama. Samuraji su se održali sve do kraja 19. stoljeća, kada je 1871. godine u Japanu ukinut feudalizam. Tada im je zabranjeno da nose mačeve i zapovjeđeno im je da odsjeku svoje perčine. Ipak bušido kodeks samuraja, još i danas živ u Japanu. E da, on se danas prebacio u lojalnost odnosa namještenika prema poslodavcu. U Japanu, ako pratite recimo, razvoj sindikalnih pokreta, koji znaju biti vrlo vehementni u svojim demonstracijama, ali općenito uzeši je u Japanu odnos poslodavca i posloprimca vrlo blizak, dakle u obliku neke kao recimo proširene porodice. Tako da poslodavac se mora brinuti za svoje namještenike, a isto tako oni za dobrobit poduzeća, odnosno tog poslodavca koji to vodi. Jedna zanimljiva posljedica toga je, da indirektna, Japanci danas u recimo, automobilskoj i elektroničkoj industriji imaju više robota nego čitav prostali svijet istok i zapad zajedno. A to ne zato, što bi oni bili sad nekako bitno sposobni da takve robote rade, jer to mogu napraviti amerikanci i njemci, francuzi isto tako, nego je to, osnova toga je sociološka. Na zapadu, u tvornicama gdje se upošljavaju roboti, za svakog robota, malo simplificirano rečeno, tri radnika iz tri smjene gube posao, jer ta jedan robot radi 24 sata. On osim toga ne traže niti nikakvu plaću ni hranu, on je jedino skup kao investicija. Ali kad jedanput puta radi, njegovo održavanje je relativno jeftinije svako nego plaće radnika i u Japanu nema toga da bi sad radnici gdje dolazi robot izgubili mjesto, nego zbog te tradicije Istokugava razdoblja gdje je poslodavac etički obavezan da se brine za svoje posloprimce, oni će biti prekvalificirani u istom poduzeću, u istoj fabrici, u istoj tvornici za neki drugi posao koji je po mogućnosti fizički lakše i bolje plaćen. Tako da u Japanu sindikati podupiru robotizaciju dok se na zapadu sa vrlo dobrim razlozima protiv toga bore. Tako da je taj odnos poslodavstva i posloprimsa kakav se razvijao za onih dvaj stoljeća Tokugava razdoblja, danas je još uvijek živ u tomu da recimo Japan si može dozvoliti ovakvu vrlo visoku robotizaciju i sad ne više samo automobilske i elektroničke industrije, nego sekundarnih djelatnosti. Recimo u Japanu malo gdje ćete naći da soba slikar boja diše sobu. To su posebni roboti, naravno ne zgledaju kao karikirani čovjek. To su strojevi kojima imaju posebne senzore i koje vam pofarbaju sobu savršeno, puno brže, puno jeftinije i puno solidnije nego soba slika. Tako da u sekundarnim i tarcijarnim djelatnostima isto je ta robotizacija u Japanu otišla daleko, daleko više napred nego na zapadom. Prema japanskoj tradiciji vladavina careva počela je 660. godine prije Krista i održala se do danas. Za vrijeme razdoblja Nara od 710. do 784. godine, carevi su dobili titulu Teno ili Nebeski car, koja je zamijenila stariju titulu Mikado ili Carska vrata. Ali od 12. do 19. stoljeća plemički i ratnički klanovi carevima su oduzeli gotovo svu vlast. Za vrijeme građanskih ratova koji su trajali od 15. stoljeća do bitke kod Sekigahare, car je prema nekim zapisima iz tog vremena bio tako siromašan da je morao prodavati vlastite crteže i kaligrafije. Ali institucija cara zadržala se u Japanu sve do današnjih dana. Na to se kroz stoljeća dosta mijenjalo u one povijesti asuka razdoblju naravno i tako dalje. bio je neko vrijeme iz prva kroz nekoliko recimo generacija je car imao i neku faktičku vlast, a dvor, carski dvor je bio središte i političkih zbivanja, a i kulturnih. Recimo prvi roman uopće u svjetskoj književnosti Genji Monogatari, dakle priče o princu Genjiu. To je nastao tamo na prilazu od devetog na desetog stoljeća. Stoljeća je to napisana Dvorska dama Murasaki Shikibu. To je u čitovoj svjetskoj književnosti gledano prvi roman u jednom zapravo modernom smislu te riječi. Dakle, kad je dvor bio centar svega više manje zbivanja, Ne samo vojnog, političkog, nego i kulturnog. Kasnije, kad je došao na do izražaja šogunat. Dakle kad su vojni vođe postali oni pravi recimo tako gazde, onda je car imao više neku simboličku ulogu i zanimljivo je im možda malo zabavno da su prvi zapadnjaci koji su nekako se probili u Japan dok je on još bio izoliran o šogunu, ne, oprostite, o Japanskom caru govorili kao o papi jer su smatrali da je on nekakvu analognu ulogu ima kao na zapadu Papa. Dakle, jedan autoritet veliki koji nema stvarnu vlast, vojnu i političku. I to je tako zaista i bilo, a nominalno, formalno, teoretski je Japanski car i danas još vrhovni poglavar šintoističke crkve koja je službena, recimo, Japanska crkva, iako tamo Ljudi crkvu i vjeru uopće ne doživljavaju neko previše ozbiljno više, ajmo recimo festivalski. Ali ipak on nominalno je vrhovni svečajnik šintoističke crkve. Kad neki ljudi čuju, onda se strašno zgražaju i čude, zaboravljajući pritom da je na primjer isto tako britanska kraljica poglavar anglikanske crkve. U Europi, Sjevernoj Africi i Bliskom istoku vjera je često bila, bilo uzrok, bilo povod, bilo izlika za rat i sukobe. Ulicama Stare Aleksandrije znali su teći potoci krvi ili gorjeti cijele četvrti zbog sukova oko nekakvog teološkog pitanja. Gušenja nekih vjerskih pokreta ili sekta i sukovi i raskoli između velikih jednobožačkih vjera obilježili su cijela povijesna razdoblja. Pokorštavanja poganskih naroda, širenje islama, osvajanje kalifa i križarski ratovi, crkveni raskoli, sve je to obilježilo povijest Europe, Sjeverne Afrike i Bliskog i Srednjeg Istoka. Takvih događaja u povijesti Japana nema. Jer ako u Japanu imate recimo popistano ništa gdje se svaki treba izjasnuti iza vjeru među ostalim onda ćete od recimo sad ima njihovo možda 130 milijuna. Za tih 130 milijuna japanaca ispašće da je recimo šta ja znam, 117 milijuna budista, a 121 milijuna šintoista, jer će se praktički svi deklarirati i kao jedno i kao drugo. Doktrinarno je to totalni absurd, jer šintoizam je jedna politeistička, animistička religija gdje imate bogova, ono na pretek, milijune bogova, dok budizam strogo uzeši, budizam, ozbiljni barem budizam, ne nekakve pučke varijante, je, ako se takva sintagma smije opće reći, to je ateistička religija. U budizmu ne postoji pojam božanstva, nijema pojma Boga. Buda je prosvjetljen čovjek. Buda je čovjek koji je shvatio bit života, koji je odbacio iluzije, iluzorne poglede na svijetna životna čovjeka, ali on je čovjek, on nije nikakvi niti Bog, niti sin Boži, niti utjelovljenje Boga. Tako da, teoretski šintoizam i budizam su totalno inkompatibilna religije. Međutim, praktički to tamo nikoga ne smeta, jer se religija uopće svača vrlo, vrlo ležerno. tako da danas, nije uvijek bilo tako, ali ne samo danas, već stoljećima, je u Japanu nezamisliv neki rat religiozni, što ja znam kao nešto što se događa u Irskoj ili što je u Europi bio 30-godišnji rat ili tu na ovim našim prostorima gdje između katolika i pravoslavaca se ljudi moraju strašno mučiti da ih nekako nastoje pripitomiti. U Japanu nema uopće toga osjećaja netrpeljivosti među religijima, to je potpuno nepoznato. Tamo ima, ima i kršćana, ne baš jako puno, relativno prema Brvostanu, nika je to možda 1%, možda oko milijun i pol kršćana različitih smjerova, katolika, protestanata, anglikanaca, svega toga. Međutim, to opet nikoga ne smeta da bi bio netolerantan prema drugim religijima. Kao jedan, možda upravo malo bizaran primjer takve situacije u Jokohami imate jednu crkvu, dakle jednu zgradu gdje se održavaju mise, ako to možemo općeniti nazvati crkvom, gdje imate unutra među ostalim kip Šotoku Tajše, to je bi jedno od tih osnivača ranih vladara šintoistički orijentirano koji je uveo budizam, u Japan, tamo u šestom stoljeću, onda imate kip Schopenhauer'a, kao nekog šta zna, zapadnog filozofa, imate isto tako i kip Krista, i kip Konfucija, ne znam šta, i tamo se najizmjence održavaju, ako se to može ovako generalizirano reći, službe Bože, za koje kakve religije, to nikog ne smeta, to se ne doživljava kao nešto čudno ili absurdno čak, kao što bi bilo Kod sigurno da u jednoj te istoj zgradi imate, ne znam, kip Muhameda, Krista i, i Jehova i tako nešto. Kod njih se upravo, dakle, svo to što je u vezi sa religijom, mnogo nekako ležernije, tolerantnije i mirnije doživljava. Čak recimo tako daleko da se pojedini obredi vrše na određeni način, bez obzira ko se tome podvogava. Recimo, vjenčanja su uvijek po šintoističkom obredu, uvijek. Pogrebi su uvijek po budističkom obredu, za isto obitelj, za iste ljude. To niko ne doživljava kao nešto čudno. U knjizi Praznina Ispisana je suština puta moje vojne doktrine. Ku je praznina i nema drugog značenja. Ku je isto tako nemogućnost saznanja. Znajući prazninu, mi prepoznajemo formu. Ljudi obično kažu ku za nešto što ne mogu znati. To nije prava praznina. Kad samuraj želići putem vojne doktrine, a ne razumije je, to nije praznina. Kad je netko zaveden s pravoga puta ili ima pogrešne stavove, to se ne naziva prazninom. Za samuraja je sigurno poznavanje vojne doktrine, usvajanje vještine borenja, jasno razumijevanje puta ratnika, odsustvo iluzija, koncentracija mudrosti i snage volje, izoštravanje intuicije i svojih moći i danju i noću, kada su mu sve nedoumice izbrisane, znak da je dospio do praznine. Trebaš vrijedno vježbati i usredotočeno ići putem vojne doktrine s iskrenošću u svom srcu. Moraš sve sagledati jasno i točno. Neka praznina bude tvoj put i praznina jest tvoj put. Praznina je dobro i u praznini nema zla. Postojanje mudrosti, razuma i puta. To je suština praznine. Čuli ste dio iz zadnje pete knjige Musašijeve Knjige pet prstenova. Već smo rekli da za samuraja nije bila važna samo njegova viština mačevanja. Musaši je bio pisac, slikar i kaligraf. Samuraji su pridonijeli između ostalog i japanskoj umjetnosti aranžiranja cvijeća. Japanska kultura puno je dobila od svog velikog susjeda Kine. Tijekom Kamakura razdoblja od 1192. do 1333. godine, Prekomorska trgovina s Kinom u Japan je uz robu dovala i zen budizam. Kultura kineskih dinastija, Sung, Yuan i Ming, pomogla je u oblikovanju nove ratničke kultura u Japanu. Taj proces počeo krajem 14. stoljeća, kada je u pet zen samostana u Kiotu, došlo do procvata učenosti i umjetnosti. I kasnija razdoblja u japanskoj kulturi obilježena su zen budizmom. U Europi su ti filozofski sustavi uvijek bili na neki način jedan reakcija na drugi i onda čak na neki način do neke mjere suprotnost u idealizam, materializam, dijalektički materializam, pa Kant, pa Hegel i tako dalje. U Japanu ima isto naravno utjecaja različitih filozofskih smjerova, ali puno manje ovih sa zapada, to možda kod jednog vrlo uskog kruga ljudi koji su se s time nekako bavili, ali u širini su tamo dominantni pogledi na život, što je možda bolja reći nego filozofski sustavi, dominantni ili konfucijanizam kineski koji je došao tamo još prije više od godina, ili budizam koji je došao, Dakle, iz Indije preko Kine i Koreje u Japan uvijek se usput naravno dosta mijenjao jer se uh, amalgamirao i sa nekim njihovim stavima. Recimo, budizam, Mahayana budizam ovaj je novi transformirani indijski. Kad je došao u kinu on je na neki način se stopio sa taoizmom i iz te sinteze je nastao kineski čan, od kojega je opet u Japanu nastao zen pod kojim imenom je to danas nejako se po čitavom svijetu jako proširilo, pa i na zapadu. Tajzen je, dakle, u smislu naše terminologije ne bismo mogli reći da je, to da je to religija. Čak je problematično da je to grana budizma. Jer, recimo, jedna od osnovnih zasada budizma to su one budine četiri plemenite istine o boli. Uzivku boli, prestanku boli itd. I njegov osmerostruki, plemeniti put, oslobađanja od boli. Dakle, uvijek je akcent na tomu da je život patnja. I da sve što čovjek treba i može učiniti da se nekako iz te patnje koliko može iskobelja. To je u klašnom budizmu tako. U zenu nije uopće to tako, nego... Ta impermanence, to je dobro engleska reći, dakle, nepostojanost, promijenljivost, da sve prolazi, da sve propada u krajnjoj liniji, to su Japanci uspjeli baš najviše u zenu na neki način transformirati u doživljaj da to jest tako, ali da to nije ni loše, ni tužno, ni mučno, ni žalosno, nego da to ima svoju ljepotu oni su u toj prolaznosti našli na neki način ljepotu. Esa to je li to nekakva e, autosugestija ili je to ko zna šta, ali svakako u zenu se ne doživljava život kao nekakva patnja od kjer bi trebalo bježati i čovjek treba biti jako sretan kako će umriti da od toga svega skupa ne bude više ništa ostalo i to se onda naročito manifestiralo u umjetnostima. manje sve japanske umjetnosti su kroz stoljeća, dakle, naročito od kako je onaj drugi val budizma došao, Zen, tamo u 12, 11. i 12. stoljeću, oni su se razvijali po stoljećima pod utjecajem Zena, tako da i njihova poezija, slikarstvo, kiparstvo, proza, uopće pogled, gleda na život, pa i ove vještine, što bi kod nas se reklo, ako kod njih se isto smataju baš umjetnostima, recimo aranžiranje cvijeća i kebana, pa ono čak slaganje papira origami i borilačke vještine. Isto se smatra kao umjetnost, judo, kendo, karate, skupa. Tu je onaj tehnički dio toga nešto potpuno sekundarno, a bitno je onaj filozofski stav koji čovjek mora razvijati da bi postao ne znam, mačevalac ili judaš ili tako nešto. I u svemu tomu je ta prolaznost života doživljavana kao nešto što nije tragično, nego što je na svoj način lijepo. Dakle, taj pesimizam je nekako izvrnut u izvesnom smislu u neki, ha, recimo, relativizirani optimizam gdje ljepota zamjenjuje tugu. Malo sam ja to sad možda e, simplificirao, ali mislim da je to jedan bitni aspekt svega toga. Japan je poseban i po jednom obredu za kojega su djelomično odgovorni i samuraji. To je obred ili ceremonija pijenja čaja. Da, on je u Japanu počeo se razvijati tam negdje u 15. 16. stoljeću kad su još vladali oni klanski ratovi i kad je bio običaj kad muškarac recimo ode od kuće, od tada je ostao pozdrav koji se danas još upotrebljava kao recimo mi, bi re, mi bismo rekli doviđenja ili ne znam tako nešto, te i rašaj. Ita i rašaj bukvalno znači, malo opširnije eksplicirano, da obog živ se vratio. Jer to nipošto nije bilo jasno da čovjek koji izađe iz kuće da će se živ vratiti. Lako je moglo biti da će ga nego negdje priklati usput. Tako da ta nesigurnost života, ona se permanentno tako reći, kako bismo mi rekli, glava nosi u torbi, dovelo je, bila je glavna motivacija da se razvio taj obret čaja koji imao svrhu da na takvom sastanku nekolicine ljudi da se oni opuste, da se smire, da malo zaborave na tu stalnu tenziju da bi takav način života mogli podnijeti. Tako da je to isto bila jedna ceremonija recimo prvenstveno motivirana psihološki i estetski, a to pijenje čaja kao tekućine, to je najmanje važno. I danas se još ta ceremonija čaja u Japanu Često provodi, pogotovo ako vam žele odati kao strancu neku posebnu počast, onda će vas pozvati na jednu takvu sremonju čaj. To nije nešto što se radi svaki čas, tek tako. To je vrlo iznimno. I djevojke obično koje izuče to kako to treba činiti, to su stotine pokreta kako se pripravlja čaj, kako se pruža šalica, kako se pruža salvet kojom se šalica drži, kako se šalica dodaje od jednog osta drvomu, pa kako se uređuje niša u kojoj je neka neki kakemono, neka svitak, neke kaligrafije, eventualno neka kebana ili neki primjerak neke lijepe keramike i tako nešto. To je sve jedna prava umjetnost. Kako to treba raditi, to je ko svršiti jedan fakultet. To se uči 3-4 godine, kod to zna napraviti kako treba. Ali je zanimljivo da i sada, bar sam ja imao takav dojam, ako imate prilike prisutovati takvom jednom čajnom obredu, da li je to sad neka autosugestija ili je to neko pozitivno zračenje od tih svih ljudi, od njihovog duha, ali i danas osjećate, to traje možda tako sad, dva čitova ta procedura, Osjećate jedno vrlo ugodno smirenje, jednu vrlo ugodnu relaksaciju, svako mnogo intimniju, ugodniju i zdraviju nego recimo tableta oporina ili tak nečega što je kod nas uobičajeno u takvim situacijama. Japan su prvo namjeravali osvojiti Mongoli. U samo nešto više od pola stoljeća od godine 1206. do 1260. Mongoli po Genghis Khanom stvorili su carstvo koje se protezalo od Korejskog poluotoka na istoku do Rusije i Poljske na zapadu. Nasjednik Genghis Kana Kublai Khan namjeravao je pokoriti Japan. Godine 1266. u vrijeme kada je Japanom vladala plemić kako obitelj Hođo, u Japan su došli iza slanici mongolskog vođe Kublaj Kana. Većina dvorskih savjetnika bila je spremna prihvatiti mongolsku vlast, ali je regent Tokimune i za slanicima Kana zapovjedio da odu iz Japana. Kublai Khan pred čijom je vojskom drhtala Azija i Europa, nije namjeravao pustiti malu otočnu državu da prođe nekažnjeno zbog svoje drskosti. Godine 1274. osam godina nakon posjeta i zaslanstva prema Japanu je flota s 30.000 mongolskih vojnika. Vojnici su se iskrcali na otoku Kyushu kod mjesta Hakata. Nakon prvih okršaja snažna je oluje odbacila mongolsku flotu od Japanske obale. Sada je Kublai Kan bio bijesan. Poslao je Japan novo izaslanstvo, ali je i regent Tokimune poslao Kanu jasnu poruku. Oćjekao je glave mongolskim izaslanicima. Japanci su kod Hakate podigli velike obrambeni zidi i čekali su na Kanovu osvetu. Ona je došla 1281. godine, sedam godine nakon prve invazije. Sada je Kublai Kan na Japan poslao 140.000 vojnika. Oni su se ponovo iskrcali kod Hakate i počela je borba između najbolje lake konjice na svijetu, japanskih samuraja. Borbe su trajale puna dva mjeseca. Koliko god Mongola Japanci ubili, novi su dolazili i Japan se našao pred porazom. Mladi šogun, regent, car, vazali i njihove obitelji pripremali su se za samoubojstvo. Obitelji su se opraštale od ratnika. I onda se podigao veliki vjetar, koji su japanci kasnije nazvali kamikaze ili božanski vjetar. Podigla se velika oluja i uništila mongolsko brodovlje. Mongole koji su ostali na kopnu ubili su izmoreni japanski ratnici. I tako su japanci nanijeli mongolima jedan od rijetkih poraza. Drugi ulazak stranaca u Japan nije bio bučan i silovit kao mongolski. Godine 1543. nekoliko portugalskih brodova nasukalo se na japansku obalu. I tako su prvi evropljeni došli u japan godine 1549 u Japan je stigao prvi Isusovac i od tada su u Japanu s trgovce iz Europe redovito počeli stizati i misionari ali taj prvi susret nije dobro završio govori akademik vladimir devide u prvi masu oni to naročito sa misionarima dosta benevolentno prihvatili jer zbog dotadašnje izolacije im je to sve bilo jako zanimljivo nešto novoga. recimo, od tih Portugalaca kojima se jednom neki brotamo tamo nasukao, pa su tako Japanci se s njima sasali i upoznali, od njih su naučili među ostalim raditi neke metalne oklope od masivnog komada lima, jer su oni prije toga imali ono što su od Kineza naučili, od malih pločica sa užetima, mogli smo to vidjeti u Zagrebu prije jedno, ne znam, 16-17 godina, ono izlađbiki, od svijet kultura, pana koja je bila. Također su od njih naučili pušku, napraviti vatrno oružje. To im je iz početka bilo sve jako zanimljivo i zgodno, pa su ti misionari bili jako dobro primljeni. Međutim, onda su se neki od njih počeli petljati u politiku, kako je s nim rečnikom moglo reći. Uglavnom, neki od tih, im mi ova nekih velikih, feudalaca, su se počeli udruživati nešto s tim misionarima i koje kakve zavjere slagati protiv nekih drugih i onda su vidjeli e sad je ragodnja šalu, pa su to zabranili i čak su bili mnogi pogubljeni na vrlo brutalni način ti misionari a ne samo misionari nego i japanci koji su prihvatili kršćanstvo, čak je bio jedan ovakav jako brutalni test napravljeno danas već imate u muzejima, oni to pokazuju, nije da se oni stide, oni žele pokazati kako je to bilo strašno. Recimo, od želje željeza je bila jedan kao reljef Bogorodice i Japanac koji je htio dokazati da on nije kršćanin, on je mora stati nogom na to, kao on to prezira, on stane na to. Bilo ih je mnogo koji to nisu htjeli iz uvjerenja i oni koji su primili kršćanstvo često bili puno veći kršćani nego oni tradicionalni kojima je to nije značilo bog zna šta. i ti su mnogi bili pogubljeni. Godine 1587. to je Tomi Hideyoshi objavio je edikt o protjerivanju kršćanskih misionara. Nakon toga dikta u Japanu su ipak 1593. godine došli Franjevci, a neki su Isusovci ostali aktivni na zapadu Japana. Ali 1597. Hideyoshi je ponovo protjerao misionare, zabranio prelaske na kršćanstvo i u znaku upozorenja smaknuo je 26 Franjevaca. Tokugava je Jasu bio je naklonjen trgovini sa Evropom i uz već postajuću trgovinu s Portugalcima uspostavio je trgovačke odnose s protestantskim zemljama poput nizozemske i Engleske. Željan dobiti od trgovine isprava je tolerirao prelaske na kršćanstvo, ali onda se pobojao da bi se Hidejošijevom klanu mogli pridružiti i kršćani i odlukama iz 1612. i 1614. godine zabranio je djelovanje kršćanskim misionarima. Jejasuovi nasjednici, Hidetada i Emicu, bili su još oštriji. Na koncu godine 1635. Japancima je zabranjeno da putuju u strane zemlje ili da se iz inozemstva vrata u Japan. Dodiri sa zapadom bili su ograničeni na trgovinu s nizuzemcima na jednom otoku ispred Nagasakija. Tako se Japan sve do sredine 19. stoljeća zatvorio prema vanjskom svijetu. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitali Irena Plejić i Ivan Kojundić. Emisiju snimili Božidar Pandurić i Zorana Tabain, a emisiju redio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.